otac mi ne da, da se udam za brata i stavim nikab. Kaže da će me, da će me se odreći. Da li sam dužan da ga poslušam? Ne da, da se udam za brata. Znači za brata misli se jeli, na čovjeka vjernika, ali tako, vjerujem da, da je to ciljano. Ne da, da se udam za brata. I kaže da će se odreći ovaj, sestra u ovom slučaju. Djevojka se želi udati i babo kaže ne. Kao što je jedan naš bošnjo kome je Tito ušisao promozak pa još sve nije nije svom razumu došao nakon njegove smrti. Kaže mi da želim da se udaš za četnika nego za za vehabiju. Jel misli za muslimana, jel. Ovaj djevojka je duža u tom da bab, babo dragi, Allah te poživio, ako želiš svojoj skćerci sreću i zadovoljstvo u životu, ja sam sebe našla. Ja želim čovjeka vjernika. Želim sebi čovjeka iz džamije, a ne želim iskapane. Ja želim babo, tako ja želim da živim shodno islamskim propisima. Ja želim babo vjeru, ja želim i ubjeđivati ga. Babo, ja bez tebe neću ništa. Ti si mi u životu najbitniji, ali babo, ja ovo je moja seća. Ako želiš da tvoja kćerka bude sretna, udovoljuju. A ako želiš babo da budem nesrtan, ja ću ode za koga ti hoćeš. Dovedi mi čovjeka, ovaj najveću propalicu iz kafane, ja ću ode za njega samo da ti budeš zadovoljna, nije problem babo. Al to nije moja seća. Znaci to je diplomatija sa babom, je tako, rano to neći nikada uratijali. A ako babo nakon svega ne popusti ne želi nikako, ona ima pravo da suda bez dozvole babe i babu niko neće pitati, znači ne, ne, kao nekakav proleznik, kao komšija koji je prošao. Nikoga pitat neće, neće da se ona uda za vjednika, uda se bez dozvole babe i ode živi svoj život i ona je odbodila Allahu babo je prešao diskrecijnu liniju, ona je prešla crvenu crtu i babo je tad nasilnik, a nije ona. Ona ima pravo da se uda bez dozvole babe u tom slučaju, ali ovo je samo ovo je generalni odgovor kada dođe određena djevojka u pitanje i neno dužna je da pita ponovo nekog odajja, a ne da ona kaže ja sam čula jedne prilike jedan dajja odgovarao, niti to tako rekao i ja sad hoću, ne. Nego onda se gleda ta situacija njena i stanje se analizira ponaosom. Onako solo. Kako je stanje, kako šta po, i onda se da hukm. Ali ovo je generalni, znači šarijetski propis jeste da se može udati bez dozvole, bez dozvole babe, jer babo je tu ovaj prešao crvenu crtu i dao sebi za pravo da činio no što nema.